Allahu akbar, Allahu akbar Ash'hadu an la ilaha illa Allah Ash'hadu an la A shahadu an ma muhammad ar-rasoolu allah A shahadu an ma muhammad Hiyya ala al-salah Hiyya falah Hiyya ala الله أكبر الله Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam albarakala nabina Mohamed wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Sva slava i hvala pripada Allahu jalla wa ala onome koji je oholnike njihovo oholost i njihove glave pognuo sa smrću one čia su srca daleko bila od spomenu smrti sve dok nije došlo istinito obećanje, koji ih je premjestilo, koji ih je premjestilo iz njihovih dvoraca u njihove kaburove, koji ih je premjestilo iz svjetlucavih postelja u mračnu kabursku usjeklinu. koji ih je premjestilo iz igre i zabave sa svojim ženama i svojom djecom u društvo mravi i crva, koji ih je odvelo od njihova društva njihovih prijatelja, njihovih drugova u bliskost blata i prašine neka je slavljan Allah subhanahu wa ta'ala koji je jedino jedini on vječno živ nije postao i nikada ga neće nestati dok je svim stvorenjima propisao smrt njemu pripada sva slava i zahvala i na nabesima i na zemlji i na dunjalu i na ahiretu draga moja braćo Svaki od nas koga smrt čeka Svaki od nas kome će zemlja biti postelja Crvi biti prijatelje Munkir i nekir sa besjednici Kabur njegovo mjesto Kijamet, obećani dan A zatim nakon toga dženet ili džahennan Mjesto vječnog boravka Svaki od nas ovakav trebao bi da što je god moguće više prisjeća se smrti naprotiv da ne razmišlja mnogo ni o čemu drugom već samo o smrti da se priprema za nju da se brine za svoju smrt da je iščekuje naprotiv da sebe smatra već jednim od mrtvih da sebe vidi u kaburu jer draga moja braćo sve što će doći je blizu sve što će kad tak doći je blizu daleko je samo ono što nikada neće doći Sve što će doći, kad tad, to je blizu. Samo nije blizu ono što nikada neće doći. Zato, draga moja braćo, trebamo se zapitati. Jesmo li mi od ovakvih, koji doista brinu za svoju smrt, pripremaju se za svoju smrt? Nakon tog trenutka nema više povratka na dunjavnog. Taj trenutak neće vam moći odgoditi. Ti trenuci sve jednog od nas će zadesiti. Sve jedan od nas te trenutke mora doživjeti i kušati. Naši ispravni prethodnici dali su nam svijetle primjere, ponudili su nam svijetle primjere kako se treba pripremati za smrti ono što nas čeka nakon nje. Kako se treba pripremati za susrca Allahu Allahom subhanahu wa ta'ala. Selefuna saleh, naši ispravni prethodnici. Njihovo pripremanje za sudnji dan, za Allahom, za smrć svoju. Nije se zadržavalo samo na pukim riječima koje bi izlazile iz usta a da ne svoga uporišta u srcu kao što je slučaj kod većine danas muslima već naprotiv sva njihova djela i sva njihova, njihovi organ cijelo njihovo tijelo bilo je posvećeno Allahu Subhanahu Wa Ta'ala kada bi ih video mogao bi da na njima pročitaš Allaha riječe Ja žurim tebi gospodaru moj da budeš zadovoljan sa mnom. Žurili su sa sve jednim dijelom Nisu ostavili ni jedno dobro djelo, A da se nisu takmičili u njegu Takmičili u njegu Jedni druge posticali Takmičili se Ko će biti bolji u tom dijelu Nisu ostavili ni jedno zlo A da nisu upozoravali na njega Upozoravali na njega Jesu znali i bili su uvjeđeni Ne samo znali I mi danas mnogo toga šta znamo Ali nismo uvjeđeni Bil su ubjeđeni u riječi Allaha subhanahu wa ta'la i požurite kao prosto svoga gospodara i džennetu koji je prostran koliko su prostrano u nebesa i zemlja Bili su ubjeđeni u riječi Allaha poslanika svoga voljenog Mohameda sallallahu alaihi wa sallam iskoristi petero prije nego li ti zasigurno dođe drugih petero iskoristi svoj život prije svoje smrti svima će nam doći smrti iskoristi svoje zdravlje prije nevoli obolest, prije nevoli dođe bolest, svima dolazi bolest. Iskoristi svoje slobodno vrijeme prije zauzajtosti, iskoristi svoju mladost prije svoje starosti. Pitajte stare, kako im je sada činiti ibadet, koliko čine od ibadeta? Nemojte nikada zaboraviti hadise, jer odostojne hadise kod Buharije, kod muslima i drugih, da kada čovjek se razboli, Ode na putovanje, bude nečim okupiran, pa ne bude u mogućnosti da čini ona djela koja je običavao, koja je običavao učiniti, koja je ranije činio. I se u tim stanjima kao da ih čini, ali treba ranije ih činiti. Treba ustrajavati u njima ranije. Skoristi svoju mladost prije svoje zauzetosti, prije svoje starosti. Kada ostariš, tad se pišu ta dijela koja se radi u svojoj mladosti. Skoristi svoje bogatstvo prije svoga siromaštva. Bili su iskreni u svojim dijelima Što god bi činili, činili, bi samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala Ili ne bi nikako činili Ako je bilo za nekoga drugog Ako se pomješa nije to ostavljalo bi ta djela Jer su znali i ubijeđeni bili u riječi Allaha subhanahu wa ta'ala A zar nije dug Allah, Allahu dug Iskrino mu ispovjedati vjeru I također su bili ubijeđeni u riječi Allaha salam, Doista Allah neće primiti nijedno djelo Osim ono djelo koje bude učinjeno iskreno. Radi njega, tražeći njegovo lice Davali su prednost ahireckim dijelima Davali su prednost ahireckim dijelima na svim svojim dunjačkim potrebama Znalo bi se desiti Da budu posjećeni U svojim sobama, u svojim kućama Pa ne bi ništa našlo u kući Pod medka Evo dar da Pisat ga Evo dar da, ej nemeta Gdje šta Gdje su dvosjede i trosjede regali kaže mi imamo drugu kuću tamo je opremamo ja imam drugu kuću, tamo je opremam i takvi su bili svi davali su prednost akireckim dijelima, nadvrnjančkim dijelima jer su bili također ubijeđeni u riječi Allaha subhanahu wa ta'la ko bude želio ovaj svijet mi ćemo mu brzo dati ovaj svijet kome hoćemo i šta hoćemo od njega ali ćemo mu kasnije džahennem pripremiti u kome će se osramočem veći A onaj koji bude želio ahiret i bude se trudio, radio zalagao za njega njegov tru će biti a bude vjernik, njegov tru će biti hvala i dostojan stalno su, što bismo trebali mi ali pitanje koliko stalno su ponavljali riječi Allahov poslanika alihi salatu osam kome ahiret bude glavna briga Allah će mu dati bogatstvo u njegovom srcu učinit ga smirenim spokojnim i dunjalu će mu ponizno dolaziti Ali čija briga bude dunjavuk Allah će mu dati Sjeromaštvo pred njegovim očima, Nikad zadovoljan I daće mu i učinit rastrešenim Nemirnim I od dunjavuka mu neće doći Osim ono, Što mu je propisano? Makoliko se trudio Pored svega ovoga Nisu ni jedno djelo Da ga nisu činili, njemu su bili iskreni I riječima, i srcem, i dijelima Približavali se Allahu subhanahu wa ta'ala I pored toga bojali su se za svoja djela smatrali su da sa s tim svojim djelima makoliko ona bila velika i mnogobrojna ne mogu stati sutra pred Allaha Jalla Vala kako je naše stanje ne imamo djela takničimo se u Dunjaluku ne takničimo se u Ahiretu nemamo imamo djela, opet kako sigurni da sutra možemo pred Allaha izaći komutno kaže Malik Ibn Dinar ko bude prosio Dunjaluku odnosno bude želio toliko Dunjalog pa ga zaprosi da se toliko zbliži s njim Dunjalog će tražiti od njega cijelu njegovu vjeru neće biti zadovoljan osim da mu uzme cijelu vjeru ko želi Dunjalog neka zna da će izgubiti Ahirat ko bude želio Dunjalog izgubit će vjeru u potpunosti oni i pored toga što su imali ogromna dijela strahovali su nisu bili sigurni kao mi Strahovali su od riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i na danu kada postavimo pravidne Terezije. Nikome se neće učiniti, ama baš ni malo. Nepravda. Ukoliko bude trunka dobrog ili zlog, mi ćemo doći s njom. Mi ćemo doći s ti. A dosta je to što će u mi račun sliđati. Kada bi počinili grijeh, ne bi čekali sutra ili preko sutra odgađali, već bi odmah požurili Allahu subhanahu wa ta'ala sa povratkom, sa teubom jer su za rječi Allaha Subhanahu wa ta'ala o vjernici, svi se pokajte Allah svi se pokajte Allah, da bi ste uspjeli upitani Sufjani ibn Uyayna Rahimahullahu ta'ala što je znak primjenej talbe što je znak iskrene talbe pa je rekao četiri su znaka qilletu dunja malubrojnost dunjavka prezirno z duši, virletu nafs mnogobrojno činjenje dobrih dijela s kojima se čovjek približava Allahu Subhanahu Atala i četvrto da ta dijela smata malim i manjkavim da ja se ne umisli. ja imam, meni je dosta ne, ne naši prethodnici nisu bili takvi već strahovali, ako bi počinili gri brzo bi se vraćali Allahu Subhanahu Atala bojali su se rija'a bojali su se pretvaranja u dijelima mi Haman ne imamo se čega ni bojati zato što mi imamo puno dijela ne imamo se čega bojati rija i drugih. Oni se bojali rija i svega onoga što upropaštava dobra djela pa su skrivali svoja djela od ljudi. Čak su znali skrivati od svoje supruge, od svoje djece djela. Bojeći se da ne uđe šeitan ne uljepša to djelo za nekoga od ukućana. Pa Ibrahime Tejmi, Rahimahu Allah, veliki islamski učan govorio je iskren mohlis jeste onaj koji skriva svoja dobra djela kao što skriva svoja loša djela iskrni Allahov rob jest onaj koji skriva i dobra djela, dobrovoljna kao što skriva svoja loša djela svi oni bez izuzetka bojali su se loše završnice bojali su se smrti i pripremali su se za tu smrt u čemu će ih zateći smrt? zato su žurili, žurili sa dobrim djelima a pa ih smrt zatekne na dobrim djelima prvi od njih Allahov poslanik sallahu alaihi wa sallam kao što vam poznato znao je često jedna od najčešćih njegovih dova jeste ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala o ti koji okrećeš ljudska srca u tvrsti moje srce u tvojoj vjeri rekao je hadis od kojeg bismo se trebali prestraviti i zabrinuti za sebe i nikada biti smireni i spokojni dok dok je god sastanemo se, ne susretnemo svoga gospodara u lijepom, doista će čovjek činiti dijela stanovnika dženeta sve dok između njega i njegovog dženeta ne bude koliko je lakat pa će ga preteći knjiga i počeće činiti dijela stanovnika džahnama i ući u dženetu čovjek će činiti dijela stanovnika dženeta sve dok između njega i dženeta ne bude koliko je lakat da umre i samo da uđe u dženetu pa će početi činiti dijela stanovnika vatre umrijeti na tome i ući u vatru. Ebu Hurera, radijallahu talan, kada bi vidio dženazu, govorio bi, hajde svome gospodaru, eto i nas za tobom. I mi ćemo ubrzo za tobom doći. I brojni drugi primjeri, koji nam pokazuju kako, na koji način trebamo se pripremati za smrti, za ono što dolazi nakon smrti. Pitanje svima nama, doista, koliko se pripremamo za ove trenutke. Dali li priželjkujemo susret sa Allahom, subhanahu wa ta'la, pa sa dobrim dijelima, ili je naše stanje potpuno drugačije Allah se smilovao svima nam znajme, da nismo stvoreni iz igre i zabave nismo dovedeni na ovaj dunjavuk iz igre i zabave niti smo ostavljeni na njemu bez obaveza sve nas čeka dan kada će nas akupiti Allah subhanahu wa ta'ala da nam presudi A pa nam izvaga naša dobra i loša djela pa je istinski nesretnik onaj od nas koga Allah subhanahu wa ta'la udalji od svoje milosti, a njeva milost je toliko obilna. Istinski nesretnik jeste onaj koji ne bude uveden u džennet, a Allah džennet je prostran koliko su prostran u nebesa i zemlje. Čuvajmo se dobro da naše stanje ne bude nalik stanju ljudi koje opisuje plemeniti ashab Salman il-Farisija radijel Allaho kada kaže trojica me čude ili trojica su me začudila a zatim rasplakala. Trojica su me začudila, a zatim rasplakala, pa kaže onaj koji se nada dunjavu, žudi za dunjavukom, a smrtka vreba svakog časa. Onaj koji je nemaran, a prema njemu se nije nemarno, nadvojeva se i prati. Iščekuje se njegov eđer. I onaj koji se smije punim ustima, grohotom, a ne zna je njegov gospodar srdit na njega ili je zadovoljan njima. Čuvajmo se dobro da ne budemo ovak Znajmo da smo još uvijek Na Dunjaluku U mogućnosti sada dok živimo Da smo u mogućnosti da činimo Ono što naša braća koja su već nastanjali Kaburove nisu u mogućnosti da čine Kada bi ih pitao Njihova najveća želja bi bila Da se vrate samo trenutak na dunjaluk Pa da čine dobra djela E mi smo u toj njihovoj želji Iskoristimo ono što oni ne mogu Sigurno činti mi još uvijek možemo i znajmo da nam Allah subhanahu wa ta'ala kraj, kraj naših dobrih dijela nije učinio osim našu smrt. nije nam Allah subhanahu wa ta'ala odredio kada ćemo prestati morobovati osim smrti, smrti je smr ta kao što je rekao je obožava i svoga gospodara sve dok ti ne dođe smrt. Allah subhanahu wa ta'ala molim da i mene i vas probudi iz ovog našeg nemara da sačuva i mene i vas od naših grijeha i naših loših dijela i da Sve naše organe, cijela naša tijela zaposli pokornosti i njemu, Allah subhanahu wa ta'ala. Danas je dan petka, nemojmo zaboraviti donositi što god moguće više salavata i salame na Allahov poslanika Muhammele sallallahu alaihi wa sallam, ko donese na njega jedan salavat, Allah subhanahu wa ta'ala će da iz tog donijeti deset salavata. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Al-Muhammad, keman salli ita ala Ibrahimu ala Al-Ibrahimin wa ala Allahume barikala Mohamedin walali, Mohamed kema baraki ta'ala Ibrahimu walali, Ibrahim, wala Ibrahim neka hamidu muđid. Za one koji su u mogućnosti, dakle večeras će biti od akšama dojacije biće predavanje, pa koje u mogućnosti, bojrum, dakle biće komentar qawajdu l-arba, četiri, dakle velika pravila koja su bitna za ispravno razumijevanje širka i tevhida, a za ostalo predavanje ko Bog